Bederatzigarren unitatea, C. Eguzki plakak, B. Nik egunero tren hartzen dut lanera joateko, eta beti garaiz iziristen naiz. Trenak oso gutxi kutsatzen du, eta gainera oso erosoa da. Normalean, enaiz bainatzen. Goizean dutxe azkarra hartzen dut eta lanera.